Lektia Lektion 19 Alt oder Jung? Morgen möchte ich das gelbe Kleid und die neuen, blauen Schuhe anziehen. Darf ich? Du musst dich nicht so schick machen. Du hast doch nicht Geburtstag. Aber Mama hat Geburtstag, das ist auch wichtig. Du darfst anziehen. Was du willst. Und was ziehst du morgen an? Wahrscheinlich das rote Kleid oder den blauen Rock mit der dunkelblauen Seidenbluse. Das rote Kleid steht dir sehr gut. Ich rate dir, das rote anzuziehen. Sonderbar. Zum ersten Mal fürchte ich mich ein bisschen vor meinem Geburtstag. Warum hast du keine Lust zu feiern? Doch, doch. Auf die Geburtstagsparty freue ich mich. Aber stellt euch das mal vor. Morgen werde ich 30. Ja, und? Mit 20 ist man jung, aber mit 30 nicht mehr, oder? Hast du das Gefühl, ab morgen alt zu sein? Ja, genau. Wo ist das Problem? Du bist morgen einen Tag älter als heute. Fast so jung wie jetzt. Bei uns in Polen sagt man, Man ist so alt, wie man sich fühlt. Bist du morgen so alt wie Oma? Quatsch! Das ist überhaupt nicht möglich. Was riecht hier so seltsam? Das riecht angebrannt. Der Geruch kommt aus der Küche. Oh nein! Das darf nicht wahr sein. Mein Apfelkuchen! Mist! Alle Äpfel sind schwarz. Den kann niemand mehr essen. Tut mir leid, Annetta. Sei nicht traurig. Entweder wir backen morgen früh nochmal einen Apfelkuchen oder wir kaufen einen beim Bäcker. Ich glaub, wir kaufen lieber einen.